Hmm. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, poštovani gledatelji. Puno je grijeha koji se rade, rade si u našem okruženju. Blud je jedan od velikih grijeha koji čovjek radi. Nešto više o samom bludu ćemo govoriti, inšalutala, u današnjoj emisiji. Mene je opet zadovoljstvo da posalamimo nama dragog brata, Alju Efendije Cikotića. As-salamu alaikum i dobro nam došli. Alikum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo nakon teme koju smo u jednoj od naših prošlih emisija obrađivali bila je brak, sad je blud. Možda reći za samim početak što je to blud. Blud je zadovoljavanje seksualnog nagona izvan institucije braka. I upravo kada smo ih govorili o braku, kazali smo koliko je značajno da naši mladići i djevojke u što ranijem periodu ili samim sticanjem uvjeta da mogu stupati u brak, da trebaju to uraditi upravo da bi se sačuvali svega onoga negativnog što sa sobom e, nosi izostanak ulaska, dakle u brak. E, jedna od takvih pojava jeste i blud ili u našem narodu poznat kao zinaluk. Na arapskom je to ezina koji Kur'an spominje e, upozoravajući naravno da e, vodimo računa da budemo što dalje od situacija koje mogu dovesti do stupanja u e, vambračne odnose, dakle u intimne odnose izvan institucije braka unutar koje je jedino to halal dozvoljeno. A ovdje je vrlo interesantno da kada uzvišeni Allah zabranjuje alkohol, kada zabranjuje svinjsko meso, kada zabranjuje kocku, izrično kaže da je to haram Zabranjenu. ali ovdje kaže i nemojte se približavati bludu ili kako su e, neki prevodioci preveli od nas i što dalje od bluda dakle e, sve ono što može dovesti do e, tog čina kao što je osamljivanje muškarca i žene da su sami jer poslanik sallallahu viselem kaže dok su muškaraci i žena sami šeitanje sa njima treći Dakle, da se vodi računa da se muškarac ne osamljuje sa ženom, niti, e, naravno, još određeni drugi detalji kao što su razgolićavanje tijela posebno kod žene e, ili kao što su određene situacije koje će uticati da kroz svakodnevne i stalne kontakte muškarca i žene Jer je Allah dao e, nagon kao normalan, ali ako stalno su u bliskom kontaktu i ako se naprave određeni e, susreti, što može onda dovesti do e, pojave bluda, dakle sve to treba, naravno, e, eliminisati, iako mi živimo u vremenu e, kada je način života sada otvoren, kada su e, naši mladići i djevojke pod e, uticajem I filmova koji na jedan drugačiji način nastoje da nametnu e, mjerila vrednovanja i mislim da da je sve to uzrokom što je dovelo da su mnogi e, čak nesvjesni težine ovoga grijeha e, ulaze u predbračne ili prijebračne intimne i vanbračne intimne odnose ali kada ih pitate e, da li bi bili sretni da uđu u brak sa osobom koja je imala prije toga to posebno muškarce onaj tangira svi bi voljeli da da je njihova djevojka nevina dakle kako god je e, muškarcu drago da mu e, buduća supruga bude nevina i nevina uđe u brak isto tako je bitno i da e, muškarac isto tako čist uđe u brak i naravno i kroz određene kuranske ajete ćemo to u toku emisije vidjeti Ako Bog da. U samoj emisiji želimo da sa našim gledateljima, sa našim sugrađanima zajedno nekako riješimo sve neke dileme koje su našle svakodnevnica. Pa i u ovoj emisiji imamo anketu. Prvo pitanje za naše gledatelje bilo da li oni znaju što je blud, pa ćemo pogledati. A blude se, kako da kažem, što je zabranjeno islamu. No, ne znam, jer ne znam. Moram definicat. Pa ja definicat. Pa ne bih baš da definšim. Pa blud, mislim. Po islamom predstavlja sve ono što, kako bi rekla sad. Što se zelo je nedozvoljen u islam? Blud. Blud. Na nekih igri, znaš tako. Prevara. Prevara. Šta pa to je najveći grije. Najveći grije. A nemoj da pričam sve to. Dobre. Imam ja svašta za to reći. <laughs> Imam, ja. Ružne stvari. Pa ne znam. To je glupost, čista, ba ne. Ne znam šta da ti kažem sad da to za to. Čuli smo i njihove odgovore na pitanje što je blud. Vaš komentar. E, ova anketa upravo pokazuje kako e, puno našeg svijeta uopšte nije svjesno. Dakle, ne zna... Uh, ni težinu, ni opasnost tog grija i ne znaju uopšte ni, ni šta je to. Dakle, uh, zna se dogoditi, nažalost, da dođemo u, u jednu evo situaciju kada uh, se veliki grijesi, vrlo opasne stvari uh, toliko prošire da postanu sasvim normalne i da to svijet uopšte doživljava da je to grije, niti da je to opasnost, nego, nego nažalost, ja sam u prilici družeći se sa omladinom razgovarajući sa, sa našim džematlijama, sa, sa djecom da u stvari kada se oni otvore kažu da u školama vlada takav ambijent ili takva atmosfera da onaj ko je nevin kaže po ti nisi normalan sramota, postala sramota nažalost, dakle živimo u vremenu kada je, kao biva, to je sasvim normalno jer mi živimo u periodu slobode međutim Ono čega trebamo biti svjesni jeste da je to grijeh koji ne samo da, da ima posljedice po osobe koje to čine, nego i po kompletnu zajednicu. Dakle, da pro, š, proširivanjem bluda, dakle, izvan bračnih intimnih odnosa muškarca i žene, dobijamo tako velike negativnosti, s jedne strane bolesti i u konačnici to će svi razumjeti koji nas gledaju i odmah će se sjetiti i o mladina. Dakle, sida koja se danas pojavila je upravo najčešće ili u najviše slučajeva razlogom izvan bračnih intimnih odnosa ili odnosa istospolnih osoba, dakle, kod homoseksualaca i da je to kazna nikada se nije proširio bludu u jednom narodu, a da Allah nije poslao bolest koja nije bila poznata kod naroda prije. Dakle, mi, savremenici, živimo tu bolest, u stvari savremen, imamo priliku da, da vidimo, dakle, da ima dosta osoba, hvala Bogu, da još nije na našem prostoru, ali i to dolazi polako. Nažalost, da su mnogi misleći da mogu živjeti slobodno, a bez posljedica, nemoguće je. Dakle, šta god da radimo, trebamo znati da nakon toga trebamo snositi i posljedice svojih postupak da naše dijelo ima i konsekvencije. A ovdje je, dakle, kod izvanbračnog e, odnosa, najčešće su tu pojave e, e, polne bolesti, a nakon toga neželjene trudnoće, e, problemi, dakle, e, unutar društva. I to je ono što mnogi muškarci imaju e, pogrešan stav, a to je da, pošto se kod žene e, primijeti kada izgubi nevinost, a kod muškarca ne, da je kao teže. Naravno, kod žene se primijeti i, i trudnoća, a muškarac nema tako neku vidnu pojavu što će ukazati na, na njegovo ponašanje bludno. Međutim, trebamo znati da je i jedna i druga strana odgovorna isto. Da trebamo e, znati da, da je dakle i za muškarca i za ženu i, i slijedi i kazna. I naravno da je potrebno da danas... E, Budimo svijest da govorimo o ovoj temi, da što više pričamo jer e, iz takvih veza i djeca koja se rađaju su nesretna i takve, takvi roditelji su nesretni i onda je i zajednica puna nesretnih osoba jer e, nerijetko se dogodi da e, zbog posljedica bluda kada djevojka ostane u drugom stanju, da ili izvrši samoubistvo ili pokuša izvršiti samoubistvo, da e, muškarac negira, da, da nakon toga nastanu veliki problemi, da nastanu neprijateljstva među porodicama i naravno ove pojave koje smo rekli, pojave e, spolnoprenosive bolesti koje bivaju onda e, uzrokom propasti mnogih osoba i to je nešto o čemu doista e, treba dobro, dobro voditi računat. Možete nas koji su osnovni razlozi za blud koji se evo i raširio kod nas? Ova tema je usko povezana sa temom o kada smo govorili jer su tu tačke koje se dodiruju. Dakle, mlada osoba, Allah je uzvišeni stvorio čovjeka u najljepšem obliku i podario je čovjeku određene nagone i prohtjeve I naravno da mu je dao i način kako će to zadovoljiti da bude za dobrobit njega i naravno i za uspjeh i napredak zajednice u kojoj živi. Da bi čovjek ostvario kontinuitet svoje vrste na ovom svijetu, potrebno je da stupi u brak i da u validnoj bračnoj zajednici ostvari potomstvo. U suprotnom, ako se dogodi da i roditelji i sredina i ambijent ne budu odigrali svoju ulogu i izgradili svijest kod mladog naraštaja, da su svjesni da je jedino validno, ispravno i dozvoljeno zadovoljenje seksualnog nagona unutar validnog ispravnog braka, dakle unutar brašne zajednice. E, ako se desi da roditelj savjetuje svom djetetu nemoj sine se ti ženit dok ne završiš fakultet, nemoj se ti sine udavat dok ne završiš studij, dok ne nađeš posao, dok ne budeš svoj čovjek, naravno da tijelo ima svoj nagon, Pogotovo osoba koja nije svjesna da je to veliki grije, ambijent koji joj pruža sve uslove i e, izostanak osude i od strane, dakle, i članova porodice i članova zajednice, e, čini e, ambijent primamljivim ili e, takvim da mnoge osobe, nažalost, evo danas, stupaju u intimne odnose prije braka. Najčešće su to razlozi, dakle, s jedne strane ta tjelesna potreba, koju muškarac ima prema ženi i žena prema muškarcu, ali, nažalost, i izostanak svijesti o opasnosti ovoga grija. Odgovornost kompletnog društva možemo li i na njih Jan dio krivice prebaciti, ako vidimo da, recimo, nije problem oblud, nego zaštita od neželjenih posljedica, kako i neki kažu, pa dijele čak i po školama sredstva koja sprečavaju trudnoću. Uh, s jedne strane. S druge strane, koliko uh, su uh, mediji odgovorni koji uh, puštaju program koji uh, podstiče na to. Uh, imamo uh, serije koje osnova u tim serijama je da se u nekim godinama uh, uh, bračni zajednica saznaje da dijete nije neći je da je bludna radnja bila ovakva. To je osnova. Uh, prevare uh, i svega osnovnog. Uh, pa možda malo odgovornosti društva A, koje, u kojem živimo, koliko je da se bludraši. Jedan detalj koji je mene uduševio kao mladu osobu kada sam prvi put to i saznao da je a, kršćanin, katolik, učitelj putovao od zapadne Bosne do istočne Bosne, obišao muslimane da bi saznao njihove običaje, ustanovio je nakon obilaska muslimana u periodu koji je pred prvi svjetski rat, da nije zatekao ni jedno vanbračno dijete u muslimanskoj sredini. Mi se danas, nažalost, ne možemo pohvaliti time. Dakle, danas ima puno osoba koje nose muslimanska imena. Imamo, dakle, i muškarce i, i žene koji imaju muslimanska imena, ali, nažalost, žive nemoralnim načinom života imamo puno vanbračne djece. Zasigurno da kompletan ambijent igra ulogu, jer ovaj prvi slučaj govori da je muslimanska zajednica dok je jaka dijeluje na sve njene članovi. Da se unutar zajednice muslimana vodi računa i o javnom redu i miru i ponašanju, zna se šta je dozvodjeno, šta je zabranjeno, šta je moralno, šta je nemoralno, da unutar takve zajednice onda se vodi računa da, se svi članovi ponašaju u skladu sa principima što će dovesti sreći i prosperitetu društva. Jer sve sankcije koje Kur'an navodi, vrlo je bitno da naš svijet zna da nije Allah taj koji kažnjava i želi da kažnjava nego kada je propisao kazne to je u stvari s ciljem da bi onaj ko sazna da će biti kažnjen onda neće ulaziti u to. To je preventivno, da. Kao što mi kad znamo negdje da je e, kamera koja snima brzinu i tekako odma e, noga je na košnici i zaustavljamo, e, smanjujemo brzinu da nas ne bi ustikalo jer ćemo platiti kaznu. Ili ako znamo da su nas negdje zaustavili policajci, sljedeći puta malteneo najmahinalno, mi smanjujemo brzinu jer strepimo da nećemo biti zaustavljeni. Dakle, u prirodi čovjeka jeste da nekada mu trebate lijepo pokazati, kada je svjestan vrijednosti nečega, on će to raditi, ili kad mu kažete o pogubnosti posljedica e, toga dijela, onda on i straha zbog tih posljedica neće u to ulaziti. Tako da je više dakle ovdje lemenata i momenata koji su uticali, ali zas, zasigurno je tu i izostanak osude od strane e, kompletne naše šire zajednice, javnog mnijenja, gdje je nažalost na televiziji normalno, Mi smo ipak, evo i jedna generacija, da smo zapamtili da na, na televiziji nije bilo e, golotinje, nije bilo e, serija koje e, kompletno svojom radnjom aludiraju samo na, na bludi, na bludne radnje. Nažalost, oni koji to prate, znaju. Ako Iole hoće uključiti svoju pamet, koliko je to pogubno da neko sazna kad proživi 20 ili 30 godina da mu nije majka ta za koju je mislio dotada nego da je neka druga ili da mu nije otac neko uh, koje, za koga on misli da mu je otac nego neko drugi. To je osnova serija. Ali to je, to je za psihu čovjeka. To naš narod pogubno. gleda prepričava. Žalosno je naravno što je nivo svijesti naš spao na, na tako niske grane, što su te e, moralne vrijednosti e, dobrim dijelom izgubljene i što naš svijet, daleko mu je lakše to nego da zamara svoj mozak nečim što, što je u stvari zahtjevno, ali na kraju ćemo shvatiti sve što je vrijedno, zahtjeva od nas trud i očuvanje, pogotovo čistoće i naše porodice i našeg društva, zahtjeva od nas angažman i Boga mi se trebamo dobro zapitati zbog čega nam se sve ovo dešava jer i grije koje mi činimo uzrokom su da nakon toga izostaje nafaka izostaje bereket u nafaki izostaje puno toga wa innal mar'a la yuhramu arrizqa bizambi yusibu čovjek će biti uskraćen za obskrbu zbog grijeha koje čini dakle mnogi koji se koji su zabrinuti pa kažu da ne mogu u brašnu zajednicu, ali zato žive i imaju intimne odnose evan braka, neka znaju da to može biti jedan od glavnih uzroka što nikada neće imati lijepu obskrbu niti, niti lijep život na ovom svijetu. Jedno sljedeće pitanje koje smo poslanašili sugrađenima je dali oni opravdavaju intimne, intimne odnosne prije braka? A reci nam, da li podržavaš intimni odnos ili seks prije braka? Ne podržavam. E, mislim da je to malo previše privatno pitanje, ali ko podržava podržava, ko ne podržava ne podržava. Ja ne bih ovaj, da odgovorim na to. Pa, ne znam, zna? ne znam što da kažem iskreno. Možda da, možda ne. Pa, zavisi sve. Eto, ženska. Sve zavisi. Od čega? Pa, ne znam, ne, ne znam kako da objasnim sad to. Pa, Ali ne bi opravdavao tu. ali ne bi, sad iskreno ne bi, mislim, zavisi sve do soba, kakve su, ali, ali ne bi opet. Da, ja sam za to sam, seks prije brakao, sto posto. Podržavam sto Pa ja ne bi, to je grijeh, ali do ženska je to sve. <laughs> pa vidi danas sam mladinije, <laughs> Pa ne bi opravdala, ali sve ima svoje granice. Možda ima tu i ljubav i svega. To se danas dešava najveliko. Čijesto. Da. Da li tim? Pa da, ako ima potreba da. Dobro, a, vi kada se budeće ženom, da li a, je pod obaveznim da vam žena bude nevina ili je svejedna? Pa mora biti nevina. Mora, trebala ga. A mora. Naravno, tu Lopća. obavezno. Znači, ili tako, ili neviš da se ženi. <laughs> tako praga, odmah, vrat. Ti. Pa, logično. Da. Ne bi da bude, da nije nevi. Bi. Smetalo. Smetalo. Da li vama smeta koje je, recimo, vaš momak ino prije odnosa sa nekim? Ne. Ne smeta. Nači za brakona može proći ako pa imao prije. Može. Muškaricima se ne primijeti, ništa. <laughs> Ba naći se uvijek neka fina, ba zato. A dok sam mlad, regularno 100% prije braka. Kao da sam gdje im tijelo ženite normalnu i žence. Evo u anketi možemo reći da su ipak bili iskreni dosta po pitanju njihove mišljenja. Pa što vi kažete na njihovi odgovore. Pa dobrim dijelom ovo pokazuje da muškarci misle da mogu e, sebi dati malo više slobode zato što se na njima e, ne primjećuju tragovi e, činjenja bluda, vambrašnih, dakle, intimnih odnosa, dok e, su žene te koje su izloženije ili u e, većem riziku da će nakon toga kod njih biti to obznanjeno bilo kroz trudnoću ili, naravno, e, gubljenjem neviności. E, ono što e, je doista bitno e, da spomenemo jeste kada je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao mladić i e, kazao, dakle prepričaču e, tu predaju da prihvata sve od islama, ali traži od poslanika alejhi ve da mu dozvoli blud. Kao sve ću drugo prihvatiti, ja ću i klanjati i postiti i ali ne mogu e, sebi taj dio kontrolisati imam prevelik i jak nagon prema ženama. Ovo možemo prepoznati i kod nas. Nažalost, i ovdje ima slučajeva gdje osobe dolaze u džamiju ili povremeno dođu u džamiju. Imamo osoba koje su u pojavnim određenim dijelovima, dakle muslimani, ali što se tiče ovog segmenta čistog života moralnog, nažalost, tu su slabi. To je vrlo opasno. I onda ga poslanik, sallallahu alayhi wa sallam, pita Da li bi volio da to neko radi sa tvojom majkom? O pa ne bi, sa majkom mojom, to je, da li bi volio to neko sa tvojom sestrom? A ne bi, sa tvojom kćerkom, ne bi, sa tvojom tetkom, ne bi. Pa kaže, niko ne želi to, jer uh, ta djevojka ili ta žena sa kojom bi čovjek počinio blud, ili je nečija majka, ili je nečija sestra, ili je nečija kćerka, ili je nečija tetka, Dakle, vrlo je značajno da shvatimo da kada se čine bludne radnje, da to za sobom povlači teške i velike posljedice i za muškarca i za ženu. Dakle, možemo govoriti tu o nijansama da, da može biti neko u, u lošijem položaju, ali u svakom slučaju vrlo je bitno da shvatimo kako god mi želimo da stupimo u brak sa čistom i čednom i nevinom djevojkom, da je lijepo da i djevojka stupi to Kur'an govori al khabithatu lil khabithina nečasne žene se udaju za nečasne ljude i nečasni ljudi se žene nečasnim ženama wat tayyibatu lit tayyibin afine chedne častite dobre muslimanke se udaju za uh, lit tayyibun znači za fine čedne i častite muslimane tako da ste strane uh, treba svako od nas da izabere svoj životni put. Tačno je da mi imamo slobodu izbora. Tačno je evo da imamo i društvo unutar ti je sve dostupno. Ali, ako sam izabrao svojom slobodnom voljom da živim nemoralnim životom, treba onda da budem svjestan da će me to pratiti sav moj život i da ću na kraju vrlo loše završiti. Jer to vodi onome što je negativno. U suprotnom, ako se strpim, i živim četnim životom i od Allaha molim da mi podari četnu osobu i hajrli osobu da će to ako mogu da imati pozitivan rezultat. Možemo ovdje konstatovati da ipak ima dobrote u, u, u ovima, recimo, ispitanicima našim koji su reklu, no u redu, ja sam mlad, mogu da opustiti, ali ipak želim da da, da mi bude česta. Možda još veći problem da ovdje je sve jedno. Kako ćemo žena sutra biti. To s jedne strane govori uh, o onome što je Allah urodio u čovjeku da je prirodno, da mi ipak težimo onome što je uh, čovjek ima svako u sebi dobrote. I mi znamo ni ovdje uh, dobrim dijelom problem u neznanju. Mislim, dobar dio svijeta zna šta je dobro, šta je halal a šta je loše ili šta je haram. Nije problem u, u znanju koliko je problem u htijenju i u želji Dakle, da se držimo onoga što znamo da je dobro i da se trudimo da to radimo, a da ostavimo ono što ne valje. Dakle, najčešće je u stvari naša nesposobnost ili nedoraslost da se izborimo i da na putu dobra budemo ustrajeni. Jer daleko je lakše biti loš učenik, daleko je lakše biti loš mladić, loša djevojka, loš supružnik, loš radnik nego što je biti dobar. Dakle, biti dobar zahtijeva od nas angažman, zahtijeva od nas trud, često odricanje, možda nekad nespavanje. I to je ono što nam u stvari pokazuje da ako želimo biti uspješni, moramo i od sebe nešto žrtvovati. E, koje su poslice bluda za e, čovjeka, društvo? možda da nešto o tome spomenuti? Pa ono ukratko što, evo, možemo sad kazati jeste da... E, osobe koje se upuste u vambračne intimne odnose, da to za sobom povlači velike opasnosti, prvo što se mogu zaraziti polnoprenosivih polnoprenosivi bolesti. Evo danas, dakle, vidimo, to je SIDA naj najjasniji e, primjer, a ima i drugih polnoprenosivih bolesti kao što je sifilis i, i mnogi drugi. E, drugo što e, stupanjem u vambračne intimne odnose dovodimo u opasnost da e, poremetimo kompletno odnose unutar društva i zajednice, da dođe do neprijateljstva među osobama jer to je ipak nešto što često se krije, pa kad se otkrije onda nakon toga kad pukne na, na sve strane, dakle vrlo negativne posljedice, e, rađanje vambračne djece i naravno potpuni poremećaj unutar društva. Jer kada se ne zna ko je čiji otac ili ko je čija majka Kada danas imamo situacije da uh, se nađe pred vratima beba tek rođena u, ne znam, umotana u nešto, jer uh, rodila je djevojka, uh, ne može je hraniti pa je ostavila pred nečijom kućom. To smo nekada gledali ili slušali e, i čitali da, da se dešava negdje u svijetu. Nažalost, to se danas dešava u Bosni i Hercegovini. Da čak na benzinskim pumpama se nađe u, u e, kanti za smeće teh rođeno dijete. Mislim, to je stravično. To je strahota. To je pokazatelj... Ka, naravno, da, da je svaka posebno laž. Jer da bi osoba ušla u takve stvari, onda mora lagati, da li svoje porodici, da li društvu, da li... Apostlanica Srelem kaže, i ijakum velkedib, čuvajte se, laži jer laž vodi u razvati grijeha, a grijeh vodi u, u džehennem. Dakle, to je lančano, onda povezano jedno za drugim, dakle, potpuni poremećaj unutar društva, jer sve ono što nije zdravo, a brak je zdrava zajednica, brak je normalna fina, sve što je mimo toga onda je to bolest, nezdravo i vodi naravno onda kasnije i krajnje negativnim posljedicama. To je ono nešto što uh, možemo ajde kažem da da vidimo te bolesti koje se dešavaju, opet ljudi uh, nisu svjesni razloga koji uh, zbog čega se to dešava. Uh, Mogli neke druge kazne Allahove biti ne samo kroz bolesti. Da. Naravno, evo, ja ću e, u želji da pokušamo e, uputiti savjet našim gledalcima da, da malo svi razmišljamo o svemu onome što nas danas zadešava. Spomenuti da u Kur'anu stoji jasna e, definicija i kazne koja treba biti primijenjena u islamskom društvu. A, za djevojku koja je neudata, za je tu azani. I interesantno je ovdje se prvo spominje žena, bludnici i bludnicu e, i bludniku udarite mi eta jalde stotinu udaraca bičem. Načini bičevanje koje treba biti kazna još na ovom svijetu i opomena i nakon toga o, izopćavanje iz društva tog godinu dana. Da uopšte nije prisutno izolacija. izolacija da. I zamislite kad neko e, doživi takvo poniženje da bude javno bičevan I da muslimane ne, ne obuzme ta, tada samilost prema njima. Jer zbog svih ovih negativnih posljedica, dakle, ovo se treba spriječiti. I da bi došlo do ove kazne potrebno je da se e, ili e, četiri svjedoka da to posvjedoče, Dakle, da četiri osobe da su to vidjele jasno, što onda nedovebjeno govori da ako ne, ne postoje četiri svjedoka, nek su tri, ne, onda se ne izvršava kazna. Dakle, i tu postoje uvjeti, nije to baš tako jednostavno i brzo. Dakle, da četiri svjedoka posvjedoče da su sve vidjeli potpuni čin. I e, e, ako četiri svjedoka to u odvojenim razgovorima posvjedoče, onda se to prihvata. Drugo jeste pojava trudnoće kod, dakle, neudate e, djevojke, e, to je jasan znak da je, dakle, imala vambrašni intimni odnos i da, da zaslužuje kaznu. I e, treće jeste priznanjem, da prizna da je osoba to počinila. E, kada se e, ovo ima na umu, onda ja stvarno postavljam pitanje, ko bi u jednoj zajednici da zna da će ovako, da moguće da, da će ovako završiti, ko bi onda Stupa u vambrašnji tim ne Dakle, vrlo rijetke bi bile to pojave. S druge strane, za osobe koje su u braku, za muškarca i za ženu koji su u braku, onda je za njih kamenovanje do, do smrti. Ako o ovome razmislimo, ovo nam je dovoljan znak za pogubnost ovog grijeha, dakle, takve osobe ne zaslužuju da žive na ovom svijetu. I za iskup grijeha jeste da budu kamenovane, da umru na takav način i da je to jedini način iskupa. Nekome će to djelovati, pa mi živimo u 21. stoljeću, pa po Bogu, kamenovanje, pa je li moguće da, da se tako nešto... Ali ja ih samo pitam, zar ovo što sad imamo mi kao posljedicu bluda, da imamo puno, puno nesretne djece, da imamo puno bolesti koje su proširene, da Evo, imamo sada i pojave i zemljotresa, i pojave e, suša, i pojave poremećaja, dakle, u kompletnom. Jer kad Kur'an govori, al fil al bahar, bima nas. pojavio se metež i nakopnoj na moru, kao produkt grijeha ljudskih ruku, djela ljudskih ruku. Dakle, ono što mi radimo, to se reflektuje, jer je Allah uspostavio red i čovjeka je postavio da bude njegov namjesnik na zemlji da mora poštovati određena pravila ako želi da bude kvaliteta namisnik. Neodgovorno ponašanje naše omladine, ali i ljudi koji su evo i u braku, nažalost, koji nije zadovoljan da mu žena bude nemoralna, ali bi on. A još najgora situacija u koju smo danas došli jeste da imamo dogovor da i muškarac živi nemoralno i žena nemoralno unutar bračne zajednice, ali su do, našli kao sporazum da je u interesu jednog i drugog da budu u nekoj bračnoj zajednici koja je labilna, ili da imam osobe koje imaju to sasvim sve jedno. Hajde, kaže, eto, mi smo onaj. I takav dio ponašanja u stvari je najpogubniji. Kada se razgovara sa, sa nekim osobom, pa pitaju ili saznaju za, za širijatske kazne, pa se tako zgroze a, na kontrapitanje, da zatekneš svoju suprugu, šta je bradio? Većina njih kaže ubio bi i njega. Ili još drastičnije sasjekao bih ili još neke, neke, dakle, termine, a sve ukazuje, dakle, na, na, na sličan način. Ovo je, ja još jednom ponavljam, dakle, sve kazne koje nam Allah navodi nisu sankcije cilj, nego su u stvari preventiva da se spriječi pojava ovako negativnih i, i bolesnih situacija kao što danas ih imamo. Pitali smo naše sugrađane na jednom pitanju, dali li oni znaju koje su to kazne za one koje je učinio je baš A znaš neke kazne koje, koje se prijete za za počinioce tog, tog bluda? Tog gluda pa znam u islamskim zemljama gdje je šerijat da se oni kameni odnosno smrtna kazna. Valpuno. No Doz to nas u to se ne razumije. A neam on po onem Stvarno ne znam, ali to Allah nešto najviše mrezi, to je nešto najmrži Allah. Pa nam tu jedan mas raznih, kazi, ma ubistvo i ostalih, Kaz. Pa ja se ne bih upuštala baš u tumačenje, konkretno niti definisanje kategorija, niti nekih... Um sankcija po tom pitanju. Ja bi to ostavila ipak stručnjacima. A kad meni bude trebalo i ako bude trebalo, fino ću uzeti knjigu pa pročitati. Evo i odgovor na ovo treće pitanje. Vaš komentar. Svakako i ova anketa pokazuje da dobar dio našeg svijeta uopšte nije svjestan kakve sve posljedice ili šta sve slijedi nakon takvog čina. I naravno da takav jedan ambijent onda i još je e, olakšanje ili vodi e, činjenju e, takvih dijela ili ulazak u vambračne intimne odnose, ali hvala Bogu dragom da e, čini mi se mi ipak živimo vrijeme e, unutar kojeg je sve više osoba koje e, znaju, koje čitaju, koje e, se upoznavaju sa e, i naravno koje je brižan za sebe i za svoju porodicu, za svoje potomke da, da će o tome voditi računa. E, treba ovdje spomenuti detalje. Ko je taj ko a, izvršava a, a, tu kaznu, ko je taj ko presuđuje, a, kakav je to ambijent koji se mora pri napraviti da, da bi se sve to spravodilo? E, naravno, to je vrlo značajno i bitno pitanje jer... Zajednica muslimana od vremena Muhammeda s.a.v. je na jasnijim principima pokazala kako se može na ovom svijetu izgraditi kvalitetno i uspješno muslimansko društvo koje će poštovati sve principe jednako za sve članove. Dakle, od halife, od onoga ili kada je i u vrijeme poslanika s.a.v. kada su se pojavile određene pojave, kada je ukrala žena iz uglednog plemena, pa su došli poslaniku saloselem da e, traže e, odgodu kazne. On se tada tako žestoko naljutio i rekao je kada bi Fatima moja ukrana. ja bih joj odsjekao ruku. E, ono što e, želimo da, da jasno naglasimo jeste da je islamska legalno izabrana vlast ta koja sprovodi sve šarijetske odredbe. Dakle, ne smiju pojedinci niti grupe uzeti zakon u svoje ruke i da oni nešto sprovode. Nažalost, znalo se dešavati nekada u toku rata da e, u zanosu sa najboljom namjerom, ali te kad se javno vide na, na nekim mjestima e, zajedno muškaraci i žena ili mladići djevojka, da, da se prema njima grubo postupi. Dakle, naša misija jeste da e, objasnimo i pozovemo ljudski rod da slijedi ono što što je hajir, što je dobro. E, u, izo, u, u momentima izostanka muslimanske vlasti onda je na nama da e, koristimo sve pozitivne i medije i, i dakle, načine kako da, da dostavimo informaciju i da ljudi saznaju, da što više njih zna. A jedino je islamska vlast ta koja e, izvršava sve vrste, dakle, kazni koje su propisane Kur'anom i Sunnetom. Tako da pojedinci ne, ne smiju, nažalost, i to znamo da, da ima ljudi koji su sebi uzeli ulogu kadije, pa oni hodaju i kažu ovo je dozvodeno, ovo je zabranjeno, to je vrlo opasno. I onda upadaju u, u velike zamke jer e, mi nismo poslani da na ovom svijetu mi budemo sudije. Poslani smo da prije svega vodimo račun o sebi, o svojoj porodici, da e, pozivamo na pravi put e, mudro, bil hikme, -al lijepim savjetom i da raspravljamo na najljepši način. Dakle, sve to neophodno da onaj ko želi pozivati na pravi put, ima kod sebe, da ima predznanje, da ima sposobnost da o svemu tome vodi računa. U suprotnom, e, zna se dogoditi da efekti budu kontra. Umjesto da e, svojim pozivom nekoga pridobijemo za vjeru, mi u stvari e, uspijemo ga još više otjerati od sebe. Ovo je e, doista vrlo osjetljivo pitanje, pitanje dakle zinaluka, pitanje bluda, o kojem treba govoriti, na koje treba upozoravati, e, gdje treba svijest što više kod našeg svijeta izgrađivati i u konačnici, kao i onaj mladići, Da budemo svjesni da ta osoba sa kojom bi muškarac počinio blud, ili je nečija sestra, ili je nečija kćerka, ili je nečija majka, ili nečija tetka, dakle, i ne bi, mi ne volimo da članovi naše porodice budu nemoralni, da budu nečasni, da, da budu osobe bez... Nažalost, jedino dakle tamo u sredini gdje je to toliko bolestova ova zavlada, da onda imamo situaciju da e, nemoralni roditelji rađaju i nemoralnu i odgraju nemoralnu djecu i da se onda nemoral širi pod isprikom, pa je to da se malo prožive. Ali ovo malo, u stvari je što više iskoristi sve dotle dok, dok možeš i to je dakle ta negativna pojava. Um, Opet, s druge strane, ovo što se spomenuo, da ima, imalo je neki pojedinaca koji odu s tom namjerom, idem tražiti sada gdje se nešto dešava što nije u redu i ja ću na takav način reagovati. A, koja je posljedica toga a, njihovog rada, ne, reagovanja tako? Je to nedovoljno poznavanje a, a, propisa Islama? Je to i za njih grije da odu tako nešto da urade, pogotovo što se spomenuo da nekoga još više otiraju? od islama i prezentiranje a, onoga što u su, suštini nije islam? E, ja mislim da je vrlo bitno da iskoristimo danas načine koji neće dovoditi pojedince u, u nezgodnu situaciju i da pravimo ambijent koji će biti e, pozitivan da bi e, poruka bila jasna i isvativa. E, tako da e, čak i, i u predislamsko doba Bilo je žena koje su postavljale na, na svoje domove ili na mjesta gdje su stanovale znakove da su slobodne i da muškarci koji žele stupiti sa njima u intimne odnose da, da mogu doći. E, žalosno je to što, što se e, i tada dešavalo, ali evo još je žalosnije da u vremenu u kojem mi danas živimo isto to imamo gdje imamo javne kuće u određenim državama gdje se sad nastoji to prenijeti i ovdje kod nas da se to legalizuje, gdje imamo situaciju da žena dobije dijete sa drugim muškarcem, a podmetne ga svom mužu, da to dijete biva odgajano u toj porodici, a čovjek je ubijeđen da je njegovo. I e, drastičan primjer ovoga je, e, što sam ja saznao, A vidite kako Allah obejani i za mnoge stvari da još na ovom svijetu, a posebno što će biti na, na budućem svijetu, da je taksista u Sarajevu, i oni su na osnovu te priče, čini mi se, čak i film sa dijelom napravili, ali se sjećam tog natpisa u novinama, kako je to puklo u Sarajevu u predratnom periodu, da je taksista vidio ženu da se porađa i uzeo je da što priodveze u bolnicu. Ona je pod izgovorom da mu ne mo, nije ponijela novac, da mu ne može platit, može li joj dati onu vizit, karticu ili ime, pa će ona kao njemu kasnije, kad se porodila, e, rekla da je on otac tog djeteta. I kad su nazvali, kaže Jan, s tom ženom, osim što sam je odvezao, da bi onda dao na analizu e, nalaze svoje i bilo je ustanovljeno da on u stvari je impotentan, da uopšte ne može imati djece. A kući ima ženu i djecu. I tek se onda otkriva da je u stvari žena tu djecu dobila sa, sa komšijom. I to je, kad, kad sve ovo analiziramo, ne trebamo gledati plaho filmove ili, nažalost, evo sad živimo, realnost koja nam pokazuje stravični, doista stravični slučajeva. Jedan od najvećih grijeha je Nakon širka pripisivanja Allahu druga, nakon ubistva e, djeteta, e, kako kaže poslanim saselim, i straha da, da ne možemo ga hraniti, e, da učinimo zinaluk, da učinimo bluca ženom svoga komšije. Dakle, to je vrlo opasan grije, ali nažalost u dosta slučajeva enormno prošire. Kao ste spomenuli malo prije da jedan od razluka je i a, nekih a, nemoralnih filmova a, i serija koje postiču na sve to, a mnogi možda nisu nisvjesni da oni u svojim domovima žive nešto slično ti serija. A, evo možda za a, kraj pitanje vezano za one koji a, su počinili a, blud pa žele na neki način da, da, da se poprave, da se pokaju, vrate, imali za njih nade i kako neku poruku njima? Ja želim prije svega, evo, u ovom završnom dijelu da e, se kratko osvrnem na ovaj kur'anski ajet koji spominje prvo bludnicu pa onda bludnika. E zanijetu ve zani. A kod krađe je Allah prvo spominje muško. Esariku ve sarikatu. Kradljivcu i kradljivci. E, nagon za bludom neki smatraju da je veći i jači kod žene nego kod muškarca. Međutim ono što je za sigurno jeste da e, bez pristanka žene neće ni doći osim naravno u situacijama koje su ekstremne kao što je silovanje ali dakle žena ako pristane ili ona poziva bludu da prije svega pozovem naše muslimanke da vode računa o svom odijevanju nažalost danas je puno proširilo e, razgolićavanje ili otkrivanje većijeg dijela tijela. Mi znamo da je konsenzus islamske uleme da se žena na osnovu kuranskih ajeta i hadisa poslanika, salallahu aleyhi ve sellem, treba odijevati u skladu sa islamskim propisima, da pokrije svoje ukrase, da na taj način spriječi muškarca da može i pomisliti i poželjeti da počini, da počini blud, dakle da, da stupi u intimne odnose sa, sa ženom. Možemo raći nekako da a, prva neka odgovornost počinje od njih. Tako je, da, da u ovom dijelu, dakle, i, i na to trebamo stalno skretati pažnju. Mene puno žalosti kada čujem, ne samo da se dešava blud, nego da se deša, dešava e, u mnogim porodicama i incest. Dakle, da e, m, brat stupi u intimne odnose sa sestrom ili da, da otac e, sa svojom čerkom, to je strava. To, to je doista, ali najčešći razlog jeste neprimjerano odijavanje. Da žena ni pred svojim babom ne smije izlazi svakakvo. Ni pošto da, da, da izlazi u tregeračama kao što sad ima u kratkim šorcevima, maltene, polugola ili, ili gola u nekim situacijama, odlazak na more. Dakle, to su sve situacije koje e, su povodom da čovjek, jer ono što čovjek ne vidi, kaže i ne poželi, ali ono što vidi zbog određene situacije da, da nažalost, se to i dogodi. Da bi spriječili i čovjeka da u njemu ne proradi ono najgore, vrlo je značajno da ovdje napomenemo prije svega dakle da žena muslimanka vodi računa o svom odijevanju. Nekada je u Bosni i Hercegovini i nemuslimani su vodili računa i propisno se odijevali jer je kompletan ambijent bio takav. Čuvalo se poštenje kod svih. Danas, nažalost, jer mi i na, u starim filmovima vidimo da je i krišćanski svijet vodio računa i tekako, da su uvijek bile duge haljine, dakle, da, da je to bilo dugi rukava, pokrivali se određeni dijelovi, da je kraljica imala veo, da je ne može svako gledati. I nemusliman je o tome vodio računa, nažalost, danas je dobar dio muslimanki potpuno napustio i udalio se od pri, osnovnih principa dini islama. Dakle, što je vrlo bitno da znamo, da ne trebamo se baviti samo posljedicama, jer blud je posljedica, nego stalno trebamo razmišljati o uzroku i o prevenciji. Kako i na koji način da ne dođemo u takvu poziciju ili takvu situaciju. Najgore jeste to, dakle, da osamljivanje muškaraca i žena, nedolično i nepropisno odijevanje žena i ovdje upozorenje, zato što se upravo to spominje da je na prvom mjestu žena, da ona treba voditi računa da ne bude predmetom ili da ne pristane da bude samo predmet požude i zadovoljenja strasti muškarca i da, da samo na takav način je muškarac gleda kao komad mesa. Nego da je ona doista čestita, čedna, vrijedna osoba koja zaslužuje poštovanje, koja ima puno više kvaliteta nego što je samo tijelo. Ukoliko budemo o svim ovim detaljima vodnik računa, da se propisno odijevamo, da vodimo računa s kim i kako ćemo u društvu biti, kako i na koji način ćemo ostvarivati komunikaciju, koliko jer i kad Kur'an o tome govori da i žene poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad komuniciraju s sa ashabima neće davati im direktno nego iza zastora da ne bi oni bolesni srca nešto pomislili dakle i poželjeli o tome mnogi nažalost danas ne razmišljaju kada se ipak desi šta za onoga koji želi da ovo sam je želio napomenuti da. dakle da prije svega o ovome trebamo voditi računa da koliko god možemo radimo sada na prevenciji a ako se je dogodi Uh, ono što je uh, bitno da uh, spomenemo jeste da Kur'an govori ja la uh, uh, ovi koji ste prema sebi se ogriješili la taknatun min rahmetillah nemojte gubiti nadu Allahovu milost Allah sve grijehe oprašta oni u istina koji prašti koji je milostiv međutim Allah je onaj koji uh, u drugom ayetu neće oprostiti širk a oprostiće mimo njega wa yaqfiru madune zalika lay men kome hoće Znači vrlo je bitno da znamo da ako se iskreno pokajemo, a molim Allaha da i ova emisija bude na tom putu da da doprinos, da oni koji su i napravili u životu e, taj grijeh, da znaju da je za njih vrlo važno da se što prije pokaju, to treba odmah uraditi i od Allaha oprost moliti, čednim i finim životom do kraja života živjeti, nastojati da ustraju jer oni koji se pokaju i nakon toga odmah uzrade dobra djela. Njima će Allah primiti pokajanje. Dakle, jer dobra djela brišu i eliminišu loša djela. Da onaj koji je živio jedan period lošim životom, da treba da se okrene čestitosti, da nastoji da da živi lijepim životom. I jedan primer koji je spomenut u predeji koji je poslanio sa svelem navodi da je žena od Benu Israila iz tog naroda bila prostitutka pa je napila se vode i nakon toga napojila psa koji je bio žedan, da je Allah zbog tog dobrog dijela oprostio njene grijehe. Ali dakle, ovo podrazumijeva da osoba prestane sađenjenjem tog grijeha, da se iskreno kaje zbog toga što je to radila, da to mrzi i osjeća prezir prema tome, jer je to doista razvratan i ružan način života, da treba da zna i svako od nas treba da zna da trebamo biti što dalje od bludnih radnji, bilo da su one javne ili tajne da su gore one koje se javno rade nego one koje su tajne, ali ma vahera min hava ma batan, treba se kloniti onoga, dakle, i javno i tajno da čovjek ne radi ono što je loše, jer na kraju ćemo doći pred svoga gospodara koji će nas i za trun dobra nagraditi, a i za trun zla. Da će sve biti prikazano, pokazano, ja molim Allaha da nam se smiluje, da nam podari čestitu omladinu, da nas pomogne da ih odgojimo, da žive čednim, čestitim, lijepim životom, jer samo e, čestiti mogu odgajati čestite zato što će to biti nastavak jednog haidli lijepog i pozitivnog i uspješnog društva, in šalma. E, sigurno, ima dosta česte omladine u našem a, okruženju. Oni su i dokaz da može i u ovakvom vremenu da, da se bude često da se nagradi a, na vašem a, gostovanju, na... A, a, obradio ove teme Novakonačini na uh, nadam se da će išta rado doći do do svih onih koji žele da da uh, promijene nešto u svom životu. Uh, Poštovani gledatelji, imali ste priliku poslušati još jednu emisiju, još jednu temu u našoj svakodnevici. Do naredne aktualne teme, sve najljepše, as-salamu alaykum rahmetullahi wabarakatuh. Mm -hmm.